Bonne nouvelle, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em Radio Bonne Nouvelle.pt e no nosso Facebook. Muito bom dia nesta manhã de quarta-feira, 21 de junho. Vamos olhar para aquilo que vai ser a Facite 2023, este evento que vai decorrer no vizinho concelho de Tábua, a partir de 28 de junho até ao dia 2 de julho. Em estúdio conto já com o seu presidente do município de Tábua, Ricardo Cruz. Senhor presidente, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós na emissão da Rádio Boa Nova. Muito bom dia a todos e a todas as ouvintes da Rádio Boa Nova. Sr. Presidente, vamos então olhar um bocadinho para aquilo que vai ser este FACI 2023, nomeadamente o seu regresso, uma vez que no ano passado um, houve então esta tomada de decisão de não realizar o evento, justificado então com o corte no orçamento de Estado. Sr. Presidente, estão agora reunidas as condições uh, para o regresso desta feira, a festa ao Conselho de Taua está um podemos dizer isso mesmo que efetivamente tivemos que o ano passado refletir sobre a mesma matéria e portanto optamos tendo em consideração o valor do corte do orçamento de estado não realizar e sempre dissemos que a Facita é um evento que muito nos orgulha ou aos taboenses, a todos que nos visitam e desgogamos também a região onde Tabo é sincero e portanto gostaríamos de fazer um evento que tivesse a, a qualidade e a dignidade a, do nome que que a Facita ao longo dos anos veio veio veio conseguindo a consolidar em termos aquilo que é um certame ou uma feira agrícola, comercial e industrial, eh de Tabo, e portanto, foi esse o nosso desígnio, foi esse o nosso compromisso com todo o Taboesco, e portanto, estão reunidas as condições para termos um grande certame. Julgamos nós, tendo em consideração a procura, tendo em consideração os preparativos, tendo em consideração toda a logística que está a ser montada e preparada para receber bem aqueles que serão os milhares de pessoas que nos irão visitar desde 28 de junho a 2 de julho. Portanto, este é um certame hum, que resso em termos de organização, eh um, que se mantém ao nível de edições anteriores, uh, ou uh, ouve então esta preocupação de fazer melhor neste ano ou sempre todos os anos temos feito sempre o um investimento qualquer iniciativa que o município de Tabo tenha feito, procura sempre melhorar e evoluir em termos de qualidade e em termos daquilo que é a receptividade também de da dos visitantes. A faceta não foi já a regra, portanto, fizemos aqui um, alguns upgrades no âmbito também da estrutura, do layout, daquilo que foi a, a preparação de todo o o, o cenário e todo a, a estrutura física da feira para receber as pessoas e, portanto, dizemos sempre que a faceta tem duas versões, uma das versões, ou uma das áreas muito importantes será sempre aquilo que é eh uh, o estimular da economia e dos empresários tabuense e da região, e portanto, dentro do pavilhão e à volta, naquilo que é os expositores uh, que são de várias de várias áreas, eh um, e que estão constituídos ou divididos de várias áreas, nomeadamente a zona comercial e industrial, eh um, automóvel e agrícola, os passe animal e picadeiro, eh um, que efetivamente está demonstrar, nos mais de 135 espaços, que houve uma procura muito, ficámos satisfeitos porque ou muito satisfeitos porque pela primeira vez, no término da inscrição, já tínhamos, digamos assim todos os estantes preenchidos e portanto vamos ver ali a nossa força em termos empresariais. Ou seja, é... as, as principais empresas do Conselho vão estar representadas vão, vão na Facil? Vão estar, vão estar. Uma, uma questão também ponto de honra deles e portanto agradecer todo o empenho aos empresários é, que se dedicam diariamente é, para que efetivamente possam trazer riqueza riqueza e é como a riqueza do no nosso território na região e em Portugal e muitas delas até a nível neste com as exportações eh que estão bem posicionados nessa mesma matéria. E, portanto, teremos as principais empresas, costumamos sempre dizer que para nós é tão importante o pequeno empresário como o grande empresário, e portanto, e lugar tem há para, para todos, não é assim? Há para todos. Eh, uh, neste no, momento já fechamos obviamente as inscrições, já <risos> claro, está tudo os stands claro. estão a ser montados neste preciso dia e portanto, as divisórias, o letting, todos aqueles pormenores que depois no dia da inauguração nós vemos já concretizados, para que depois já haja um tempo de montagem do pavimento, dos stands tudo. Essa parte empresarial está toda preparada demos também um cartaz muito rico naquilo que são as sessões empresariais e portanto este ano vamos ter eh, connosco aquilo que será um eh ação empresarial nomeadamente de promovida pelo IAPMEI. Eh, temos também eh, no âmbito daquilo que é o o o IVEC, eh já uma apresentação de pós-graduações que irão funcionar também aqui no nosso no nosso concelho. Portanto, pós-graduações que convém referirmos que foram exatamente ontem convocadas, apresentadas, apresentadas, já divulgadas para depois nós termos uma sessão dentro daquilo que é o meio empresarial na Facit para esclarecimento de dúvidas e para, digamos assim, a escutar aqueles que podem ser os interessados nas três áreas que ontem mesmo apresentámos. Na sexta-feira teremos também uma sessão empresarial direcionada a para o protocolo que temos com a IF, com a Associação Empresarial da região de de de Viseu. No sábado teremos outras sessões empresariais, também com o IP, no Instituto Pedro Nunes, que é uma dor conhecidíssima a nível nacional também e que está connosco a trabalhar no Cultiva, eh um, e também uma sessão empresarial turma vida pela parte da descarbonização, no âmbito também da Diking Velmar, uma uma das empresas que irá estar dentro do nosso do nosso stand. Uhum. Estas sessões empresariais são uma novidade na na Facit, ou já aconteceu. Não, com esta força podemos considerar uma novidade são mais diversificadas e mais amplas e maior é o maior número. Fazemos apontamentos dentro daquilo que era o certame da faculdade com os seus empresariais, mas achamos que realmente tem um conceito muito grande a faculdade, em temos empresariais, e, portanto, nesse aspecto temos. Depois temos aquilo que é a zona toda agrícola, com o espaço também de picadeiro, animal promovido pelo grupo Equestre da Asa, em que há ali uma animação fortemente direcionada a a estas áreas da promoção também do mundo agrícola, de exposição de tratores e tudo e todas essas questões. Uhum. No espaço exterior, isto está a momentado com dinamização com com constantes que estão mais ligados à parte automóvel e depois uma parte direcionada para as crianças no sentido de promoverem também o contacto, a sua diversão e a sua assertividade em termos daquilo que é um, a festividade propriamente dita e começamos a entrar no outro campo que é parte gastronómica com as 5, as 5 associações que irão estar dentro da tenda para confeccionar refeições, as pessoas podem e devem, se assim que entenderem, fazer as suas refeições na feira. Então, a parte importante, não é e, a portanto, gastronomia. A gastronomia também puxa e a gastronomia <risos> e a parte gastronómica é muito importante neste roteiro, é que são complementos também depois com a parte da street food com com com com stands que temos direcionados também para aquilo que são as comidas mais rápidas, um, em que teremos também a casa, neste um, caso, um um um um empresário ligado também à área da da da, da confeção. Um, de de gastronomia, obviamente, e portanto temos ali mais três elementos eh um, de street food, uma pizzaria, dois dois bares de street food e outro que efetivamente irá fazer as famosas bolas também de Meda de Mouros e que complemento depois com os debates e com essa área. Temos um stand também direcionado ao mar e direcionado com vários stands à parte da à parte de vitivinícola, portanto, dos vinhos e dos pomandos, e depois temos um corredor de iniciativas que estão ligadas ao artesanato e àqueles doces, à doçaria que promovem também na região, para incentivar também e animar aquilo que é o Santa Facite. Senhor presidente, percebe-se que esta Facite é uma mostra, não é, do do que melhor tem o concelho de Tábuas, mas certamente será também uma oportunidade para empresas, sobretudo, mas todos os expositores poderem ter ali oportunidades de negócio. Eh, no que respeita propriamente às empresas, eh conseguem atrair pessoas de todo o país que possam eh vir à facite numa expectativa de gerar negócio. Nós temos convencido sempre de fazermos sempre o inquérito e temos já preparado os inquéritos no final para fazermos um balanço para onde devemos direcionar na próxima edição da Facit, corrigir algum apontamento, ouvir sobretudo as sugestões também dos dos das pessoas que estão nos stands. Eh, um, a Facit divisa sobretudo o quê? Eh, um, além destas áreas, ainda não começamos a falar na parte mais, digamos assim, da animação. Exatamente. Além perfecto. de todas essas áreas, nós sensibilizamos e temos uma área importantíssima, portanto, uma aposta forte este ano também naquilo que é a a, a economia circular na área da do ambiente, e, portanto, teremos um corredor verde, um corredor que está direcionado para a sensibilização dos resíduos sólidos urbanos e para apresentarmos um projeto do do, do compostável, que é ligado também aos resíduos biológicos e os resíduos que estão, digamos assim, alimentados nos chamados biorresíduos propriamente ditos, para sensibilizar as pessoas do que devem fazer e dentro do pavilhão é isso que me estava a dizer que é, efetivamente o que é que lá vai estar? Vai estar aí inúmeras pessoas, algumas delas vêm aos concertos, há outras vão conhecer empresas, outras vão conhecer empresas que ainda não conheciam e outras por propício o negócio. O negócio entre as empresas, portanto, há dois tipos de negócio, aquele que é circular de conhecimento para ganhar escala entre as próprias empresas todas que estão dentro Exatamente. da Facit, porque há sem economia, digamos assim, a circular dentro da da própria mostra eh uh, da da empresarial e depois os inúmeros visitantes e os taboenses e portanto, partido momento em que entram dentro de Távola são todos tavoleenses, ainda no pelo velhão ainda mais, portanto, todos aqueles que que vêm mesmo que vêm de fora e que e que e que e que residam em Távola, têm sempre essas oportunidades que vão fazer no de negócio dentro daquilo que é fácil, tipo, portanto, senhor presidente, uh, portanto, esta Facit é uma é uma mostra, mas uh, importa atrair gente para que possa ver esta esta mostra. Portanto, também uma grande preocupação uh, com o cartaz um, cultural, portanto, com os artistas que vão estar em cada em cada noite na, na Facit. Sim, que como como costumamos dizer, temos as empresas temos a mostra empresarial as pessoas passam, fazem o seu negócio, visitam e estão à volta, mas depois também há que atrair um novo público alvo e há que atrair mais gente, de que forma? com algumas iniciativas pequenas e portanto o modernismo efetivamente, vamos ter uma zona de gaming para as crianças, porque consideramos antes de chegar à definição do cartaz que a Facita é um evento também de família uhum. e portanto tem que ir o avô o neto, o pai, a mãe e portanto podem todos ir à Facita ninguém tem que ficar em casa Os mais jovens têm a sua diversificação, portanto, zonas para que possam estar entretidos, e depois temos também uma zona de exposição que pensamos que vai atrair gente. Fizemos de uma forma diferente este ano porque também para demonstrar que que que vós aos, aos aos colecionadores de motos antigas de residente centavo e aqueles que possam também participar, e portanto teremos uma zona também com esta exposição de motos. E portanto, todas as famílias estão inseridas e Direcionamos para o Cartaz. O cartaz como é que foi feito? Foi feito pensado sempre naquilo que são os os inúmeros gostos musicais das pessoas e, portanto, eh eh eh os artistas não tem que ser o gosto do Aldo, o gosto do C, tem que ser o eh um dia que de alguma forma simbolize eh no gosto musical de cada um. Temos dois dias gratuitos e, portanto, o dia de inauguração, que é quarta-feira, mais música popular e o domingo, que será completamente o dia da família também, dentadas de gato gratuitas, e portanto, na quarta-feira teremos sempre aquilo que é, é uma música mais popular. Dizenhamos sempre o conceito da Facit com um grupo que vai abrir, digamos assim, o palco principal, depois o artista principal e depois na tenda dos DJs, para os mais resistentes possam estar a ouvir a música, que assim ele mais, mais para mais tarde. <risos> não para muito mais tarde, mas para mais tarde. E portanto, portanto teremos a festa a Braco Romano, não é? À noite Facit. Tem, temos temos um grupo, um grupo do DJ Tai, temos a Romana, a música popular e depois temos um DJ Tabo também, do no DJ peluf queira fechar, digamos assim, à noite até ao horário que está definido. Eh, portanto, temos um dia popular para a, para a inauguração, o segundo dia mais direcionado para para os jovens e aqui sempre com cuidado jovens e depois mais os adultos e portanto, se entramos com um os Barroco, que é um grupo de tábua de jovens cantores que que já teve e tem tido boas prestações também a nível musical existe em Os Olimpo, portanto, um um um um artista mais direcionado para os jovens e depois temos o Smell Like 19 que faz aqui uma cobertura de de de de de música que entra nos jovens, mas entra também nos mais adultos, uhum. uma noite bastante divertida. Eu estou com muita expectativa nesta noite porque efetivamente eles fazem um espetáculo muito animado e e acho que que que será um dia muito divertido para todos, eh uh, e para podermos estar também a passar momentos de descontracção. Terminamos com o DJ Nuno Araújo, um DJ Távora, uh, que regressou novamente às suas de Jato, tanto já um, diz bastante referenciado e que hum, puxará, digamos assim, em, com chave douro esta esta aqui da feira. Eh, nesta esta feira temos os anjos e portanto esse será o cabeça de cartaz. Eh, uh, os anjos começamos com os entre amigos, que é um grupo que tem efetivamente um de, um de um dos elementos do grupo é é padre, e, portanto uma animação também que que estará em palco. E pois como é pá, temos os anjos, faz todo o sentido de termos hoje uma ligação <risos> e fechamos com o DJ Óscar. No sábado, o sábado neste momento, para que as pessoas possam ter ter ter e apelamos a toda a gente, já iremos falar também da venda dos bilhetes online, porque Sim. não queremos filas. Evitem as filas ao máximo Hoje em dia. O, a facilidade está preparada para nós com um simples clique no telemóvel, podemos comprar um bilhete, não há que estar 5 nem 10 minutos nem meia hora depois das filas, podem entrar, o bilhete é digital, pode estar no telemóvel. E portanto, podemos podemos já fazer isso, sem sermos as pessoas sempre também para que possam comprar o bilhete geral tem um custo simbólico de 8 €, portanto é um um um valor bastante acessível e temos esse cuidado também para os tempos que corre, para que as suas possam todas elas possam frequentar e usufruir dos dos dos 5 dias da faculdade. E estava a falar É que estamos a apelar que estes shows com nos bilhetes antes. Neste momento o Nino Vaz Mai, a noite de Fábio já tem 1000 bilhetes vendidos. E portanto, estamos a dizer que é uma semana do evento, nós superamos em muito aquilo que eram as expectativas na venda de bilhetes para este dia, mas também de bilhetes gerais. E a venda online e apelamos sempre e sensibilizamos para que todos possam fazer a sua compra de bilhetes online. Quem quiser compra um bilhete para um dia, quem quiser compra o bilhete geral, isso é é a decisão de cada um das pessoas. Pedimos sempre é que façam antecipadamente sabendo que as bilheteiras no dia abrem sempre, digamos assim, uma hora antes do início da abertura do recinto, para que possam também dali comprar os bilhetes e esperemos ter muita gente, portanto, no, no sábado, sábado vai ser uh, noite grande. Sim, nós <risos> temos com expectativas todas as noites serão, serão grandes, grandes na faculdade, mas, mas esta e Ninho, -maia, está... usa, Os indicadores dizem que terá uma afluência um bocadinho elevada, eh não elevada não e com muita gente que que que virá de fora. E, portanto, no Nilvaz Mai, o, o Zar do Rock e o, os DJs de vacacionos irão fazer aqui uma grande uma um grande desde no sábado, que tem que depois obviamente, porque é um dia que abre às quatro horas, tem uma série de iniciativas eh, de animação desde as quatro horas até às duas e meia da manhã, que será o, o, o, o, a hora de encerramento. E na animação entra o quê? Entra um espetáculo Equestres da Geia, entra também artes e esculturas de motosserga promovido para a Aguitaba e para a Motocarvalho, portanto também é esta área, e no domingo repete-se, abre um bocadinho mais cedo, às três horas como estas iniciativas, pedimos às empresas para fazer ativações de marca e por tanto, tanto aqui o ginásio Coelho, eh, estará inserido eh como um espetáculo infantil, como um torneio de giravola, o espetáculo infantil será às 4 horas para todas as crianças, uhum. portanto, de forma gratuita na tenda, eh e depois temos, obviamente também um, uma grande animação. O domingo de família, consideramos que devíamos também colocar e e, e lançamos o desafio à Casa do Povo Tarro e portanto teremos dentro da Facit no período da tarde, o 37º Festival de Folclore irá animar bastante aquilo que é o recinto do período da tarde na nossa Facit, mas sobretudo também valorizar e dar a ideia de conhecer as culturas populares e as tradições que estão enraizadas no nosso Confar. Então a prata da casa vai estar em alta neste, não vai estar domingo, em alta. Nesse domingo. E por que é que vai estar em alta? Porque a seguir teremos efetivamente a artista a musical Rita Guerra, com a nossa academia artística do município de Tabo. Portanto, já já Está à espectante quanto a este espetáculo. Eu eu estou mais por ela, pela Rita Guerra, porque pela pela academia artística municipal já, já deram provas que efetivamente estão <risos> com qualquer artista. E portanto, meio a brincar de dizer que e este vai um trabalho feito com muita montante e portanto as pessoas vão ver um espetáculo em que o o o tanta academia como a Rita Guerra nunca tiveram juntos, mas já estão a trabalhar à distância com as partituras, com todo o trabalho que se faz para que depois os nossos jovens possam tocar a um mais alto nível e é isso que vai acontecer numa noite bastante também uh, animada uh, e neste caso num dia bastante animado que será este dia de domingo e Muito portanto bem. o senhor presidente também já tinha avançado que a expectativa é que os visitantes soprosem em alimentos 25 a 30.000, eh, uh, portanto, isso é um bom número para para a tábua, numa Facit. Nós julgamos que julgamos que sim, não. temos a certeza que sim por dois motivos. Primeiro, nós temos o cuidado de contabilizar as pessoas que entram, e, portanto, era agir, nós apontamos aqui para um número, vamos aqui dizer 100.000 ou e depois sim. temos que chocar o atualizar, digamos assim, aquilo que são as entradas. Portanto, eh nós estamos a apontar que 25.000 pessoas, eh nem que efetivamente fizemos uma média de 5.000 pessoas por dia, eh facilmente atingimos os 25.000. E portanto, no domingo passará de certeza mais gente, porque a gente só vai à tarde, não irá à noite, portanto, há um dia todo a circular. No sábado já temos indicadores disso, neste mês já estão milhares de bilhetes vendidos há uma semana, o que quer dizer que efetivamente atingimos esse número com com alguma facilidade. Eh, na sexta-feira o cartaz também é muito rico e portanto os anjos fazem um bom espetáculo, a musical eh um, para o nicho de mercado também de, de, diferente e portanto acho que esta semana noite bastante bastante agradável na quinta-feira ter como expectativa porque a quinta-feira é um dia que apesar de ser dia de semana, um bocadinho mais fraco do ponto de vista da da disponibilidade das pessoas que trabalham ao dia a seguir, mas os jovens quando são chamados eh um, também não falham e portanto teremos ali uma noite bastante um, geracional, entre os mais novos e os mais velhos e que de certeza absoluta que nos chamados like nightings todos irão conviver com muita alegria e na inauguração é sempre inauguração atrás sempre gente e portanto teremos que contabilizar todos os dias e estamos eh um no resto mas efetivamente com um número que seja real. Senhor presidente, o objetivo é que a Facite seja uma referência na região, nestes eventos de de verão, portanto que não só os concelhos à volta, mas outros mais distantes consigam assinalar a Facite no calendário de eventos importantes nesta altura do ano. Eu acho que é importante a Facite e todos os outros estamos à nossa volta, isto é, nós no período de verão crescemos nós região. Isto quer dizer que quando nós preparamos as nossas regiões Bem, no mapa do turismo sabemos que no período de verão, nós, a Oliveira, que a Regal, Santa Coma, os Concelhos à volta de Trancem muito mais gente. Alguma gente que efetivamente tem casas no nosso concelho e aqui também acontece isso, outros que vêm também para frequentar e enchem os hotéis, em os os homens locais e estão cá. Estão cá também para passar férias e também para estarem a divertir-se com alguns eventos e, portanto, é fácil entender eh um, e prever Que, que atraia, nós temos a monetização dos bilhetes online de onde é que são as regiões, uhum. e portanto percebemos efetivamente quem vem do distrito de Coimbra, quem vem de Braga quem vem de outros sítios, e portanto estamos a ter aqui uma procura diferenciada Mas está a crescer o número de está, pessoas está, está, está de outros sítios E portanto queremos consolidar o sertame como um sertame importante para a tábua e para a região mas também percebemos que os concelhos à volta desde que iniciamos a nossa facite e passado 15 dias, por exemplo, teremos as festas do Carregal e depois teremos as festas de Oliveira e portanto dentro destes meses junho, julho e agosto que as não sempre certamos para que o turista quando estiver possa circular uhum. os de Oliveira vêm a Taba os de Taba com certeza irão a Oliveira e é assim que ganha a região porque fica cá a riqueza e, portanto queremos que efetivamente seja considerado um evento da região Estamos a trabalhar para isso, mas eh, ganhamos mais força sóvete mais em eventos também com a mesma força em eh, que possam referenciar-se a eh, esta nossa região de, de das beiras assim podemos considerar. Portanto, eh o objetivo é, então continuar a dar força à Facit, eh também já tinha comunicado eh que eh, este evento tem associado um investimento na ordem dos 150.000 €, senhor presidente. Este é um investimento com retorno para a táboa eh e de que em que sentido. Nós nós nós na N1 tentamos fazer sempre algum algum alguns gráficos e alguns algumas tabelas que nos permitam analisar aquilo que são os efeitos secundários e o retorno que fica. Temos dois tipos de retorno, diretos e indiretos. Eh, uh, se nós percebemos que cada vez que as pessoas se deslocam dentro do de, só só dentro do do do do, do pavilhão de usos e do recinto lá este problema multius, a economia que claro, lá deixa da compra do bilhete, da da da refeição que fazem, toda uma economia que fica, e portanto, isto é um valor que mexe com alguns milhares de euros. E portanto, há aqui um um efeito logo direto para o pavimento do setor. Há há os indiretos, que é os indiretos de questão todas as empresas que se preparam para para a feira têm que imprimir longas, têm que fazer divulgação, têm que tem que estar de portal, outro circuito de economia. E depois há todos os visitantes. E os visitantes que quem são são aqueles que muitas vezes vêm e vão para casa e, portanto, deixam sob dinheiro na refeição, ou metem em gasóleo e andam uma volta e conhecem a tabo para voltarem um no dia mais tarde, se for a primeira vez, e todos aqueles que se deslocam e que ficam a dormir. E, portanto, todas nós temos e temos dados estatísticos que nos permitem avaliar ou ou as unidades hoteleiras, seja noutro evento, seja neste em concreto, enchem os restaurantes enche. E portanto, toda esta economia circular faz transformação na economia. Faz com que a gente perceba que não estamos a investir 150.000 € num evento, estamos a investir 150.000 € num conselho, dividindo, digamos assim, ou potenciando a verba naquilo que são as as as empresas de diversas áreas, a questão à volta e que, que que produzem e que e que ficam com com com com com bastante, diga-se assim, dinamismo e e e fazem algum algum algum valor económico e aí essa a nossa função também da da da autarquia. Uhum. Senhor presidente, e este investimento não faz moça nas contas do município. A uh, oposição um, frequentemente eh um, aponta o dedo à da à situação financeira do do município, qual é que é o ponto de situação? Nesta então, Olha, a oposição <risos> é é um caso muito caricato que confessamos os primeiros nós executivas é que não fazíamos a faceito ano passado por causa das restrições financeiras é <risos> feito depois os os senhores senhor candidato a a presidente numa reunião dizer que devíamos ter feito a faceta, portanto, se nós fazemos é porque estamos dinheiro, se não fazemos é porque não estamos a fazer ter feito, portanto, não se entende bem a orientação é, da da da oposição. Contudo, nós não trabalhamos para a oposição, trabalhamos para efetivamente termos um concelho melhor e e dentro daquilo das nossas possibilidades, sabendo que efetivamente eh os os munícipes e os municípios não podem só gerir a dívida, têm que gerir a dívida e fazer investimentos e a, e atrair, e nós, modesta é a parte dos últimos, o feito bem neste trajeto, que ainda não chegou a 2 anos de mandato, e posicionamos táboa naquilo que é um patamar de suficiência eleva a can e atrai mais gente para o nosso concelho. Que é esse é o objetivo principal. E e e nesses hidratos temos que investir em várias áreas e, portanto, não podemos cortar só num lado e deixando o outro, ou só investir numa área e abdicando de todas. E este espaço que lhe dissemos é um espaço empresarial, é um espaço fortemente que atrai uh, empresários que atam negócios e que atrai também como como ativamente aquilo que são as festas, digamos assim, do concelho todas inseridas. E percebe que defendemos muito bem, mas se repararmos no nosso programa, temos uma componente muito forte séria daquele que é o ponto de vista empresarial, de alavancagem de, de do tecido económico, e também temos uma componente também muito séria naquilo que é a diversão e a animação, porque também precisamos precisamos disso para conviver e para estabelecer esta esta criação, porque não temos muitos desfechos, achamos que mesmo assim é um bom preço e é um bom valor tendo em consideração e não nos podemos a cerca de todas as instalações, stands e todas as outras áreas. Houve uma escalada exponencial de preços e mesmo assim nós com a sua consciencialização da qual agradecemos, com a participação das empresas da qual agradecemos, com toda a envolvência conseguimos fixar aquilo que era o máximo, o teto máximo de investimento que queríamos para o nosso stand. Muito bem. Eh, uh, senhor presidente, estamos a terminar esta nossa entrevista. Estamos a antecipar a Facit que começa a 12 de hoje uma semana. Eh, um, deixo-lhe um, uma oportunidade para convidar quem nos escuta a esta altura eh uh, para que possa eh uh, visitar esta Facit. Por que que devem eh uh, visitar este certame de 28 de junho a 2 de julho e eh antes de responder concretamente a essa questão e a esse desafio para finalizarmos dizer só que um votamento que acho que é muito importante, que é todas as crianças até aos 12 anos centradas gratuitas, eh que as mesmas têm, levam sempre uma pulseira, uma pulseira que pedimos a todos os os, os pais em que a reeducação, os avós que preencham, tem um número da Facit, designaremos o SESOF da Facit e as mesmas devem identificar com o nome e com um número de telefone de contacto, uhum. para que haja para que possamos prevenir alguma situação que ocorresse, nós pensamos um bocado também nessa questão e portanto Desse ponto de vista, dizer isso, crianças gratuitas até, até aos 12 anos, com este requisito, pedimos e alertamos sempre... Alzamos uma vez mais para que os pessoas possam comprar o bilhete online com o entendimento que entenderem, mas que não tenham a necessidade de estar nas filas à espera. Eh, um, da questão que o do investimento, apesar do investimento feito, conseguimos manter uns preços acessíveis ao bolso de cada taboença e cada pessoa que nos visita com preços bastante considerados eh uh, baixos relativamente à aquilo que é o, o, o nosso cartaz. E depois o desafio, e o desafio é isso mesmo, é, é o que é que esperamos encontrar na facit, diversão é possibilidades de negócio, mas sobretudo, hum, precisamos mesmo que as pessoas venham a ter connosco cá fácil, com boa energia e e saiam de lá com certeza mais alegres, mais felizes e e irão passar momentos muito bons de todas as áreas, portanto, desde o ponto de vista gastronómico ao ponto de vista da diversão, eh, com a animação e com com e com o espírito que que que que todos nós devemos ter que é em tábua bem receber e sobretudo em um, estarmos em sintonia com com a alegria, com a capacidade também de feridas pessoas. Senhor presidente, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova nesta entrevista de em jeito de antecipação da Facit. Ah, um, boa, uma boa realização desta edição. Encontramo-nos sentão um, nessa altura. Muito obrigado. Ficamos então com Ricardo Cruz, o autarca de Tabo, a propósito da Facit 202 e vinte e três começa precisamente daqui a uma semana mais logo à tarde ficamos também com a reposição desta entrevista que fica disponível em podcast no site da Rádio Boa Nova em radioboanova.sapo.pt Boa Nova Oliveira do Hospital Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook